två berättelser idag en berättelse om en fiskare och en berättelse om en myra det du ska tänka på när du lyssnar är på vilket sätt liknar berättelserna varandra och vilka människor är som fiskaren och vilka människor är som myran vilka människor är som affärsmannen och vilka människor är som lejonet Vad kan du och jag lära oss om livet av de här berättelserna Berättelserna är inte bara för att var roliga och trevliga, utan också för att vi ska lära oss något om livet. Den första berättelsen heter Den nöjda fiskaren. Det var en gång en fiskare som hade avslutat sitt arbete för dagen. Han satt in till sin båt. På stranden, när en rik affärsman passerade, alltså gick förbi, passerade. Affärsmannen blev upprörd och arg när han såg att fiskaren bara satt på stranden och tittade på solnedgången. Varför är du inte ute och fiskar? frågade affärsmannen. Därför att jag har fångat tillräckligt med fisk idag. Nu sitter jag bara och tar det lugnt och njuter av kvällssolen, svarade fiskaren. Varför fångar du inte mer fisk nu när du har tid över, Sa affärsmannen. <här> Vad skulle jag göra med den fisken, undrade fiskaren. Du kan sälja den och tjäna mer pengar. Och med de pengarna kan du köpa en motor till din båt och sen kan du åka längre ut på havet och fiska på djupare vatten och fånga mer fisk och köpa nya nät. Och då kan du fånga ännu mer fisk och tjäna ännu mer pengar och snart kan du köpa en båt till- och sen kan du bygga upp en hel fiskeflotta med många båtar. Och till sist kan du sälja alla båtarna för massor av pengar. Vad ska jag göra då? Undrade fiskaren. Jo, sen kan du varva ner och ta det lugnt och njuta av livet, sa affärsmannen nöjt. Han tyckte att hans plan var den allra bästa. Men, men, svarade fiskaren, det är ju precis det jag gör nu. Och så kommer historien om myran som fick sparken. Det var en gång en myra. Han gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta. Myran var flitig och gillade sitt jobb. Flitig när man jobbar mycket. Gillade sitt jobb. Företagsägaren, han som ägde företaget. Företagsägaren Lejonet blev överraskad. När han såg att myran var effektiv utan arbetsledning. Att myran kunde jobba effektivt. Jobba mycket. Och få gjort mycket. Utan någon chef. Arbetsledning. Chef. Han tänkte... Om myran är så effektiv nu, tänk då hur effektiv han ska vara med en arbetsledning. Så lejanet anställde därför kackorlackan som hade ledarskapsutbildning. Ledarskapsutbildning. Och var känd för sitt goda ledarskap. Skap gör att det blir ett substantiv. Ledare. Ledarskap. Kackolackans första uppdrag, alltså första uppgift, första sak, var att skapa ett arbetsschema. Hon behövde även en sekreterare för att föra anteckningar. Kackolackan anställde spindeln för att hålla ordning på alla scheman och papper och för att svara i telefon. Så nu är det Myran. Det är han som äger företaget, Lejene. Och de har anställt en chef som är kackorlackan. Och kackorlackan har anställt en sekreterare som är spindeln som ska svara i telefon. Okej, vi fortsätter. Lejonet var mycket nöjd med de rapporter som kackorlackan lämnade in. Och bad henne göra diagram? Det var produktionen. Diagram. Där man kan visa med siffror, med, med stolpar, och med, med eh, olika. Kanske som en cirkel. Ett cirkeldiagram. Där man kan visa produktionen. Hur mycket man har gjort. Hur mycket man har tjänat hur mycket pengar man har tjänat, hur mycket saker man har gjort och skickat till olika affärer. Produktion, det som man gör, tillverkar. Ja, och de här diagrammen kunde lejonet visa sin chef. Aha, lejonet som äger företaget. Han har en chef allra, allra högst. Kackorlackan var tvungen att köpa en stor dator och anställde flugan för att ansvara för IT-avdelningen. IT, allt som har med dat datorer att göra. IT. Adel är den som har hand om IT på skolan. Myran, som tidigare var en glad och nöjd arbetstagare, ogillade sitt nya jobb. Han var numera, nymera betyder ny, samma som ny. Han var nymera tvungen att gå på olika kurser och skriva varje dag vad han hade gjort, och skriva upp om något blivit fel. Och hur han skulle ändra det. Lejonet tyckte att det var hög tid. Hög tid betyder. Eh, eh, hög tid. Att det var, det, nu måste vi göra det. Tiden är nästan slut. Det är hög tid. Nu är det snart för sent. Snart är det för sent. Det är hög tid. Att det var hög tid att anställa en chef till avdelningen där myran jobbade. Det jobbet fick biet. Ett bi. Det biet. Det jobbet fick biet. Det första han gjorde var att köpa en fin matta. Och en skön stol till kontoret. Biet anställde en assistent. En som hjälper till. En assistent. Och köpte en dator för att kunna göra en plan för att öka arbetet. Och förbättra budgeten. Budgeten, det är där man skriver hur mycket pengar som ska gå till de olika sakerna. Hur mycket pengar ska gå till lönen? Hur mycket pengar ska vi köpa nya saker för? Ska vi göra någon resa? Hur mycket pengar ska gå till den? En budget. Sen måste man hålla dem. det som står i budgeten. Man får inte köpa för mycket. Så nu har vi alltså Lejonet som äger företaget. Vi har en chef högre upp som kanske äger många företag. Vi har en kakelacka som är ledare över myran. Vi har en spindel som är sekreterare. Vi har en fluga som är IT-ansvarig eftersom kan har köpt dator. Och vi har ett bil som är chef över alla dessa människorna, eller <djup> djuren. Men inte chef över lägenhet. Men chef för alla de andra. Och vi har biets assistent. Som ska hjälpa biet när han är chef över alla. Det vet vi inte. Vilket djur det är som är assistent. Vi fortsätter. Enheten, det betyder ungefär som avdelningen, den biten av jobbet. Inte hela jobbet, bara en bit av någon som jobbar. Enheten där myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats. Utan det rådde dålig stämning. Nutid, det. Råder dålig stämning. Och dåtid. Det rådde dålig stämning. Och det heter. Har rått dålig stämning. Och det ska råda. Det var allt av det värvet. Det rådde dålig stämning. Lejonet förslog. Att biet skulle undersöka arbetsmiljön. Det kom fram att myrans enhet hade högre kostnader. Och man jobbade inte tillräckligt bra. Det kom fram. Det betyder att man upptäckte, man såg. Då tog lejonet kontakt med Uggland, som skulle undersöka varför myrans enhet inte fungerade bra längre. Efter tre månaders jobb kom Ugglands rapport. Då berättade ugla. Han jobbade i tre månader, sen berättade han. Det är för många anställda. Då har vi alltså ljärnet som äger företaget. Men någon är högre chef och kanske äger tre olika företag. Han kanske är överägare om man kan säga så. Vi har Kakalakan som är ledare i vår myran. Vi har och Lackars sekreterare som är spindeln som gör eh, diagram och rapporter Vi har flugan som ansvarar för IT Och vi har Biet Ett B som är chef på Myrans avdelning eller Myrans Enhet. Avdelning och enhet. Betyder samma sak. Och med EU Biet har en assistent. Och så kom Ugglan och undersökte. Han jobbar inte på den platsen. Man har bara lånat honom i tre månader. Okej. Okay. Ugglan såg det är för många anställda, därför kostar det mycket. Vem avskedade lejonet först? Jo, myran. Eftersom rapporten, alltså det som ugland hade skrivit, eftersom rapporten visade att han, alltså myran, inte var så effektiv inte ville göra jobbet så bra. Och var negativ mot andra. Ja, så alltihopa den goda stämningen blev förstört därför att någon ville ordna upp allting. Det här är en fabel. En, en fabel är alltid djuren. Olika människor. Så några, några människor är som, som lejonen. Och vill ordna allting. Några människor är som myran. Som bara jobbar på och jobbar på. Några människor är som ugglan. Som ska komma och kolla och titta. Så vilka människor kan vara som myran? Tycker ni att myran och fiskaren är lite lika? Fiskaren jobbade på och ville göra sitt jobb bra men han ville inte göra extra mycket. Myran var flitig och gillade sitt jobb. Affärsmannen som träffade fiskaren. Vem kan han vara så. Känner du någon som säger till alla. Du måste jobba, jobba, jobba. Det är affärsmannen kanske. Som lejonet. Som vill vara du ska jobba, du vill vara effektiv. Känner du människor som är som, som eh, affärsmannen? Och man kan berätta om detta och tolka. Tolk när man försöker förklara. Man kan tolka berättelserna. Någon kanske tolka berättelserna som... Det är, det är bra. Man ska göra som man vill. Vill man, vill man vila när man har jobbat? Då är det viktigt att vila. Jag vill inte stressa genom livet. Jag vill inte skriva en massa kurser och, och gå. Kurser och utbildningar. och. Jag hade det bra. Jag är nöjd som jag är. Jag är nöjd med mitt liv. Jag vill inte försöka få det bättre. Några kanske tolkar det som att affärsmannen tänkte rätt. Affärsmannen tänkte rätt. Man ska försöka lite till, hela tiden. Lite till, lite till. Och lejonet hade. Någon tolkas också affärsmannen som lägenhet. Att lägenhet vill ordna upp. Vi ska försöka att göra så det blir bra schema. Så att vi kan bli bättre. Man kan tolka olika. Men i den sista berättelsen. Så blir ju myran. Negativ och. Tyckte inte det var roligt. Därför att alla andra ville bestämma över henne. Eller honom. Myran var en. Han. En pojkmyra. Så det kan man också tolka det som. Att det är bäst. Att var och en, varje människa. Får göra som de själv vill.